Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu as-salamu ala rasulna Muhammadu, ala alihi wa as-shabi wa men tabi'ahum bi ihsanil ayumid din Allah në më drurë afalën alojmë dhe tëmë përti ndim dhe fëalën kërkojmë ndër sallaf dhatë dhe bëkimëtë allahu qofri me Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam dhe familët i shokët dhe të gjithët atë që ndjekën këtë rukë dhërëndit në fundë të kësajbote dhe të gjithët atë që ndjekën k Të ndrullat rezerve simtar, pa dushim se gjithë një riu të menë qërë një riu nërmal, i bënë përshypja regulli. I këna që të sy një kërë gjithë sënë dhe gjithë shënë vendin e vetë. Dhe në anën tjetër, i pëngën dhe shqepësën dhe bezdis kaosi, kur gjëratë nuk janë vendin e vetë. Pra do njerëzën munduan që aty ku jetojnë në rreth që çarkullojnë gjithmonë të rregullojnë gjërat që të jenë në vendin e vet. Çdo sen që na rrethon, çdo sen që kemi parasysh, është me rëndësi me që në vendin e vet. Do thotë një ulse, nëse nuk osh në vendin e vet të pengon të zënë udhën do shtat një shtroi që nuk është ku duhet të vendos. Munduosh si çdo sen me vendos në vendin e vet. Andaj çdo gjë që ti e shh do të të thonë ke dëshirë më që në vendin e duhur, atje ku të kryen punë, atje ku nuk të pengon, atje ku nuk të nxjën udhën. Mir po më e rëndësishmja dhe më kryesorja në këtë rregullim është që njeri me ku vendin e vet. Dhe me thonë, ka të mundohet njeri me rrgullu pun tira, kura i vetë në kërën vendin e duhur. Për këtë arsuj, Allah Gjallahu, në Koran, shpesh herë, ka folë për këtë temë, që njeriot me i a përcaktu vendin e vetë, me i a përcaktu rol në ti, me i të rrgullu ti, këtu e ki venin, ti duesh këtë pun me e bo, ti duesh këtë pun kështu me e bo, që, njëri u t'i përshtatët një regulli. Më thonë, mos të jetë si kërsa tu, senet që të anëzën udhen, delë për para, të pengën. E, gjdo gjënë këtë dujnja që nuk është vend në vetë, si kur që e përmën e të pengën. Mirë, po, mësë shumë dhe të pengën kur njëri të anëzën udhenë. Nuk, nuk është në vend në duhur, por ka dalë atje ku, ku nuk duhet. E, unë duhet me të rekturu sot një A jet I cilin vedë në ti përmend Këtë që përflasën për te Cilë është njeri i duhur Qysh mune me dit Kue ka njeri venen Me ja përsa këtu këti këtë ven Qysh mune me dit Ta ndëgjëm këtë regim Kur anor E pas të edhe ti marim dobiqe Në duhet nga kje insha Allah për. Musa a.s. Të u rrit në palatin e faraonit a i deshti me vra por zote që leuala vendosin në ryshe dhe posa u rrit dhe u zhvillua Musa a.s. ka bër autoritet në mesë të njerëzve por Musa a.s. nuk e ke shpërdarte këtë autoritet por mundu e që me indihmu njerëzve që u buat zullum, gjithmonë Një ditë doli në rrugë dhe pasasi, një për dhunante, për shkret, varfri, shkretje, pa sa si një njeri me autoritet po ndonnte po e përsekutonte njëri shkretë, i varfër. E ku ky i varfër dhe ky shkretë pa Musa a.s. kërkoi ndihmë. Ne Musa a.s. i doli ndihmë por ky njeri ishte me autoritet. Dhe u mor vendimi që më gjyku Musa a.s. për këtë punë. E Musa a.s. me dinte se Në qovë se dhe dilë të para faraunet, nuk ka gjykim të drejt. Nga saj gjykon me mendimadhësi dhe aj gjykon me padrëjsi, ndaj përpë shpëtu iku nga i vend. Dhe u drejtu asë i kurse Allah u thotë një vendbanim të quatur medjen. Për nga veni kujetante në Egypt, u drejtu një vend saktuar. Por atje i kështë e njëri huaj, nuk din të kahtë të drejtuaj, nuk din të, të kush me shku në beti keqë, dhe ustrehua të kënjë kodrinë pas disa drunjëve dhe nga i pozicion shihte poshtë atje të lugina qëfar pëndod pa tu fa njerëzish që ruanin baktin do në bari që ruanin dele dhe pa një posë aty që njerëzit i afronin baktin që të pin uj. Mirë për e që i bëni përshqypi musaot alizamisht dhe se dy gra nuk i afronëshin asoj turme, rrinin pak si ma më ljargë. Ndërsa ata tjertë lirë shumë, të manë mundësalin baktive të tyre që të pinin uj. Këto dy gra ruanin baktin që mësë të përzien me ata tjertë por nuk kështë mundësi të afroshin me i dhën uj kujt, delive të tyre. Dhe sikur që e përmanda dhe me erën musa, alesam, nuk e durën të padresin. Nuk kështë mundësi me e durën të padresin. Edhepse ishte huaj, i vetëmuar, zvriti, dhe ju afrua atyre grave dhe tha, ma ha të buku ma. Tha, qëfar është puna juve? Pse ju tha, na presëm dhe në dhe sa këta të krynë në ta burra të fort po njerëz të pavëmend shumë njerëz dhe më honë fatë kjecësht të cilët nuk i kushtoni në nësi njerit të dopt nuk japni për parësi këto gra a mjëdon për parësi atyre ata këshu një pun të vetë shëqnje cila dhe më honë ndërtojnë forcë ata e kuptanin forcën dhe thanë na nuk afrojmë, babar e këna plak, në no na këmë i dalë me rrujtë të bakti pejzore, s'kena mashkën të shpia, baba është plak, dhe na presun dhe në nësë këtatë largone, pas taj na i afrojmë delet. E pa e që është interesantë, sa ishte një siloj bunari, ose pos, pa e kështë një kapak, dhe thuët sa i kapak që në bulantë atë pos, ishte shumë erën sa që duheshin dhët burra me levizën e pas ta e dini se rrëth ati pusi kupi e të uj do në deret ka pak uj e shkelin dillet me të e bët uj i tërbëlt e ato këtë ujnë tërbëlt i apëshin deleve se në pëmëndësime pipe i burimit atëra Musa Alej Sëran pas ta u largua njerë sa ta e krytën punë t'yne ishte i fort Musa Alej Sëran e ga mene sëmë kër e ka pa në Isra Miraj atë ishte buri gatë Unë i fuqëshëm dhe i gjatë dhe i kështë të dhonë Allah Gjellera fuqi dhe e levizi kapakun vetë u mundësë i grave që t'i ofrojnë që t'i afrojnë baktin t'pin uj ndërsa aj posa u a bëri kësërbim u lërgua prap në një e ku i shtatja që të shikon dhe se qëfar përnduot me te ku me shku e qëfar me vartë këtu dy femra të ndërur dhe zër dhe me thonë uh, zakonisht vënoheshin vënoheshin, ndërësa shkë doonë baktia, e tjere lërgohej e pas taj ato afroheshin e që kanë betë nga ujë, vënoheshin kësa i radhe, erdhën me heret dhe kër baba i pyti e pësësat me heret qëfar ka ndodhë, i thanë kështu kështu ka qenë rasti dhe aje familje, se kërështash kështë babën plak dhe grat detyrueshin me i bë punë të burave Atëherë njëra nga këto i tha babës e ti Ja ebis të e gjirëho Tha o babë, pëse nuk e punësën këtë njëri Nësë ato e kam pa po që njëri huj i shkret Mërën punë, angazhaje E pamë se kë njëri i krymë këto punë Pasta e tha një fjallë që kam betë e shenua në koran të inkja nëtë Kërgrua, than i fjollët menë qërë që Allahu gjallë lewala ja apërvajt këtë fjollë që është është Tha inë kajra menis të e gjartë al qawin ju lëmin nëse tha njeri ju i duhur është njeri që e në vend vetë që tha me qitë vend vetë masë me të nëzunë udhën njeri i duhur, mëj mirë njeri që ti këshe me e vendusë këtë vend është ajqë al qawin el emin ajqë është i fuqeshëm Dhe ajë që është besnik Dhe me thonë të drogësar Njëriju I cili Dëshirën me kry punë Sa këtu ora Me konë vene dur Doet një pas të dy cilësi Me konë i fëqishëm Dhe me konë i besnik Me përgjësi E qëka nëmë kuptan këmë me konë kështu Për që është mu Së ali i sa më i fëqishëm e kuptum Eleviziat ka pakën që dhëtë vet Dhe mu bëbashk me elevizit Ajë vetë elevizit Në më përë që është i fëqishëm e kuptum E ku e morën vërështë që është besnik Të veç njere kam po Musa Alehi Seran nuk e ke qëpardori Dë obsinë e këtine grave A po Dë me thonë u afrua Kryti pun as nuk e shikaj As nuk e zgjatin mohabet As nuk kërkaj shërbim caktum U largua Njeri besnik Njeri me, me përgjësi Dhe kjo njeri kërkuat Përndaj të nërdozër Çdo situat gjithmonë. Një njerëz i mirë, një njerëz i durr është ai që është i fortë. E çka më kupton me qenë i fortë? Nuk nënkuptonësh më qenë muskuloz, sigurisht se dash mosat, po jo kështu dom. Por fuqia këtu në këtë rast që kjo famën, kjo vajz, po ia ja propozon babasit është më qen i vendosur. Më qen i vendosur. Më qen i fortë në dijen e tij. Më qen i fortë në përvojën e tij them i qëndrurojm stabil me dije, i përgatitur me dije për të bërë atë punë. Prandaj kushti kryesor është që nëse do të më ditë një njerëj, a është në vendin e duhur që ky njerëj, a është ku duhet me kon, këtë të kon, shikon çdo dy cilësia këtu. A është i fortë në dije? A është i fuqishëm përvojë? A është i fortë në vendimdhënie? A është i fortë në vendosmëri? A është stabil? Apo nuk është i fortë? Dhe e dyta, ka mundësi me të qenë i fortë dije. Komunsi din sa dush, po nuk ka as besnik. Mastron t'i thon, prish eksmëral. Për këtë arsye, këto dy cilësi gjithmonë kanë qenë të kërkuara pastaj edhe dietaret kur kanë fol për lirinë dur, e durr, gjithmonë e ka drejtuar nga nga Kykën nga, nga këto dy, cilësi që kjo grua i pa tek Musa alejsa. Dhe pikisht ashtu ndodhe Dhe të tëtë Ky njëri mirë E dërgoj vazhën e ti Me e thyrë Musaun Alejsam Aja shkoj me e thyrë Tha Baba përthyr Me ta pagu mundin që Tina këndih muneve Baba përthyr Edhe Musa Alejsam Prap e dëshmaj besnikrin e ti Prap e dëshmaj Moral në ti etës të para së i gruës, nga se kishtë e frikëse, nështëa, era, duke fri, ja përshua në trupin, teshat si ka pasë në të kohë, teshat dëmonë, si kërsi anësat, ka qenë një pëllhur, bi trup, dhe letë ka qenë, e mundshme të përshua dvijet e trupit e kështu më rratë, nuk do në të të kënë të negrua në vaj. Tha, më leja që unë teci si për para, e ti ma përshua e rrug besnikria që e Krishtoj Musa alay salam. E kur apo baba i tij, baba i këtyre famla grave, kur apo Musa ose son ia ja propozoi vajzën për martesë dhe mbeti Musa alay salam di sa vite në shërbim deri sa i dhikoa që të larguohat. Prandaj të ndërvonë çdo shoqëni, çdo çdo vend i cili përpara zhvillohet ec, i ka punë mirë, gjithë mund, këta njerës kujdesin për regula. Nuk gjithë në shëshni që është zhvillu e që punë të i ka kaos, ama që është të rrasështë kam përparu. E s'ka kështo përta. Për shambull, zë kënë eshtë, kënë eshtë flasin për për të zitetin, për saktësin, kë e që është regulli madhë, marim shambull, për shambull, popojte zhvilluarë. Për endimor E nëve që anë ti Për shamë më thonë Japonia është kështu Apo se janë Shumë precis Dëmë thonë Ata kujdesin për kohën Ata kujdesin për qdo moment Për dhe qast E pasaj Zotë i gjellëvala Ua mundës në zhvillim Një njëri të rëgan Thotë Ka shku Me i marrë njësa përvoja një Japoni Rëth disa punve Thotë dhe orari punës Aty ku ka shkuaj me një firm Ishte me fillu puna në ora, Në të mirë, për të gjithë pëntorët ishin tete e pësumën e të ullur në vendet june Pësumën e dhuta për para Thët, bile njeri më tha një ditë E pyta, atë ka ndonë dë njerë mu vanun pun Tha, po më ka ndonë mu vanun U që ditë a qysh ky mu vanun pun E i thash, në sa ke arë Tha, ka marë në tete e pësumën e të Jo thas, po të kuptoj Po, una fëllën tete e gjysë, unë për ditë a i vanu Tha, po jë më vanu, se unë ja po ka janë do në mundu vintet e pesumet, do në zbëhet fjallë me arma se të gjyhtë zbëtë. Kjo e me kuptu edhe kjo fuqi, apo është forcë me qenë i vendosur që me zbatu një marvej që i kime dikona, e ne këtë, jo rëgjojmë në njëra tepër dhe që regulluara, apo, dhe më shkanë shumë vend e shkanë, nuk befasosh që njerën që është vendosë në vend e duur, mos me në gjithë në kohën që realisht është dash me qen Don nuk e gjen në kohën e duhur, nuk e gjen në vendin e duhur, nuk e gjen në punën e duhur. Do të thotë është i angazhuar këtë punë më bon e gjen e bon këtë një punë tjetër. Do të thotë është i shkolluar më bon një punë tjetër, mirë po e bën këtë një punë tjetër. Nërsa, lojë, lërë, për në mësal, dhe sallallahu xhallahu po na mëson, nëse dëshiron që punët më i vendos në shtegun e duhur, në kanalin e duhur, atëherë duhet që fillimisht njerzit me u forcu, me qind fortë e forca, e fëqia në kuptan, fjellemesh dhijen, që njerim e kone i dikshim, i pajisim e dhijek, për punën që pa e për, për me qërë edhe i vendosën, jo, për shambull, një një telash e vogël, një mungese e vogël, një, një, një svit e vogël, me së brabës për punës atëm, së për bëjke, së për shkajke, e po, së arë këpër vëzën, së arë këpër vëzën, Sa ka qenë forca e vendimit tënë, e vendëzmiris tënë e me bu një punë? Spo bajke, spo shkajke e kështë më rrata. Pra ne pa thëmë që këtojen të nërru dhezër mësi me të nëzërshme për shëqërinë. Që mi bani e kësaj zotë nga mësën se si zhvilluat një vend, e si zhvilluat një shëqëri, e si për parën e kështë më rrata. Nuk duhet të nërru dhezër kur më, me menu se një vend kënëzërshme i zhvilluar në bastë, pa ndërtesave e rrugëve kështu më radhë nga se para se me qimë këtu ndërtesa, para se me qimë këtu fabrika para se me qimë këtu rrugë ka qili njeri atyaj, qëli ka da është Allah Gjelleura i ka kuptu o rolit e veta e ka bu punën që shdojtëm përndaj edhe në kët vendin ton që njësër me kalendar shënohet dhe djetori i shpales e pavarsis nësa Allah Gjelleura që këti vendin Allah me adhunt në barën gjithë në sërin kë Ne gjithë na synojmë me i bëu hizmet divane para asojkë mundsi. Mir, po nuk mjafton vetë dëshira, e nuk mjafton vetë shefi, e nuk mjafton që arkti me edhe me bëu shef kur vjen dita e pavarësisë, por duhet që të shikojmë se a thua valli i mi dukesh në rrugën e durrës. E Kurani thot, jini dukesh në rrugën e durr, atëra kur jeni në vend të durr. Kurse cilës është vendi i durr? Kur ai i cili ka marrin e tyrë i pëlqen kushet e kërkuara për me qenë në atë vend aftë. Kur ai cilëson në pozicion aktuar, i pëlqen standardet me qëll në atë pozicë e kështu me radhën. Nëse njeriu nuk e kenë në vendin e duhur, ku do koftai? Në familjen, në rrugë, në punë, ku do kof? Nuk ka shkjerë i duhur në vendin e duhur, atëherë kjo është shenja e forsa që nuk po shkojnë vend në vendin e vet. Mund na mëti çdo sa në vend vet, sikur sa thash. Mund të jesh më vendos shtylla në vend vet e ndërtinë në vend vetë, me në pa e vendusë njërin vend e vetë, problemash me jesë për para, problemash me jesë për para. Pra në shikoni të ndruat nërë, dhe të vend dhe zhvilluare, mund të ashash për shaman që, një vend bajagi me ndikip në madhë, e bëj një që është i huaj. Sa është jetë i vendi, ka ardhë si refugjat, është rritë, mirë po u shkollu, u të regu i fort një, ata e bojnë, odheqës e bojnë të parë në Pandai e kanë më rëndësi që njeriu duhet të mkon në vendin e duhur. Të ne pa këto standarde lëvizim apo më rëndësisht më kon i afërt me dikon më rëndësisht më qen nga dikujt e tani ai mund të mkon këtë vend. Përndryshe, të gjitha standardet nuk mirojnë parasysh. Prandaj po pa them, nëse nuk mirojnë parasysh standardi i forcës së dijes, me kon njëri, njëri i përgatitur i dixhëm, me kon njëri i fortë në vendimarrje, me kon i fuqishëm stabil, por e me kon besnik mos me e trathu vendin që ju ka besu, mos me ju trathu, mos me trathu pozitit që ju ka besu, mos me keqpërdor, si kurse ishte Musa Alehi Sram. Nuk e keqpërdor, e pat mundësi me keqpërdor situatën, e pat mundësi, pat mundësi në format të dryshme, nuk e bëri këta përta. Pse? Kajse ishte njëri besnik, ishte njëri që nëmaron i pajisur me vlira të lartat të moralit, përndaj na duhet të ndërdozër që me dë vërtit, Jo me e kërku këtë, sikur se kemi të sejtë këtë disarë, pej tjetërit, e pa përshaj së ka vendur, jo, të fillon në gjithë koshë nga vetja ti. One jam në këtë pozicion. A je në pozicionin e kërë familjarit, edukatorit, në pozicionin e nështëta një përgjegjit caktuar. Qka do qaf që je? Shikone këtë duqëllësi. A je i pregadirë për këtë gërën? A je i fort në dije mjaftu shumë që, me dë vërtet, me e arësjetu q dhe e dyta ajë besnik ajë i pajisnjë pronësi ai i morazhëm sa duhet e kështu me radh prandaj nëse e analizojmë situatën këtu do të vërejmë se Jordan do të çë fatkeçësht fatkeçësht do të thonë të, thon, të mungojnë ndyra nga këto të si apo të mungojnë të dyat ta gjesh njeriu në një pozicë caktuar po i cili as nuk e ka dijen e duhur as forcën e duhur për atë dhën për as nuk e ka besnikrin e kërkuar që të jetë në atë vend nga sa është me vërtet Ven indi shumë dhëmë Mohamedi sallallahu a shumë të drozë i kurstan të shumë dhe mendje Për zgjedhës e njerëzve për detyre të caktuara On, Kujdeze shumë që me gjitë njerën e duhur për detyre e, e duhur Për shambullë, kur desh të pegameri sallallahu sallem Me u shpërngull nga mekja në Medine A ishte misjan i rëndësëshëm? A ishte pun seriozë? Po, paramendane me, me, me, me, me, me upara në dorë, kurejshët me kësë Muhammed e Zonë. Kërë dhe, rëzik i madhë, ishte, ishte me të vërdit një rrugë te për vendimtare për të ardhën e islamit. Për i kamerë sënë, qëfarë bëri? E përzodhë dhe njërë në dorë, kanë e bubekrin, radiallahu ta'ala në otëm. Ishte i përzodhë dhe dorë, kush ka me bu rrugë me te? E ka mujtë me zgjët dikën tjetër? Irë po, kërkoj një njërë si bubekri pë njëri pjekur, i matur, i dishum, e kështu marat, këtë e përgjendit pegamiri, sallallahu aleyhi vësallam. Pastaj, të nëruhë nëzër, Muhammedi sallallam, në Medine, kërshkoj, atje pat, tjetën dërtim shëqenor, dhe disa sekrete të shëqenis, që i din të pegamiri sallallam, disa njerë që i din të kush janë, e që ata shtigrëshin, e që ata e, prezentuashin këtë dryshë, i dinte kushin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga sa Allahu i kishte shpallur kët sekret nuk e tregojtë kujt. Ja tregoj kujt, një shoku i tij të quajtur Hudhefe. Atë përzjell dhe ai ishte njohësi sekretari Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai çi dinte sekretet e kështu morën. Vazhdimisht përzjatë njerëz e duhur për pozicion të e duhura e caktuara e kështu morën. Nga sa nuk e bën të kët për shkak të afërsisë, as për shkak të ndonjë interesi personal, por këtë më ndemë me boshat të Vlerëvëcaktuara standardeve ka kriter, ka rregulla se si përzihet dikush, ka rregulla se si e dim se kush ku do të më vendos, nëse ato rregulla zbatohen, nëse ato rregulla janë parasysh, pa dyshim se punë pasaj do të shkojë mirë me Lena Allah xhamjalit. Prandaj të dërgomë zonë, çdo kush përveç sikon vendin ku eko. Dhe sikon, ajemi mjaftuarum meritor për çdo anë. Gjithku kush ka fletë të veta normal, kimi njerz gabojm mirë po Kërkuat që të punojmë këtë drejtim, që të plëcujmë dhe tyren tonë, e që duku u plëcu se cili, të plëcuat shushnija. E ku plëcuat shushnija, me lejën e Allah Gjellera pastaj, fillojmë punët me isë në, në rrugën e duhur. Andet ne pëthemi po se, njëri që i duhet këti vendi, një gjda aspekt, një gjda aspekt, njëri që i duhet këti vendi për mes për para është njëri i cili është i fort në dhije i fort në vendimarje, i fort në vendësëmëri, i fort në qëdëshmëri, i fort në këmgullje, por edhe që është besnik me përgjëtsi dhe me faqe barsi dhe me moral të dur e krye në të tyrenë si duhet, pa e keqë për dor dhe pa i shizu ato benefitet që i ka për intereset përsral por këtë e bën gjithmon për interesin e shëshishtë dhe dëvendit. Edhe kja të ndërrodhër është një dëshmi e radhës kra shumë dë kras asocion amson se si duhet me qeni adhuruesi Allah xhën lewala na mson se si duhet mufal si me agjëru ai na mson se si duhet me e ndërtuar vendin na mson se si duhet me qenë njëri i durr në vend të durr e, dur e kështu me radh dhe për dritesoj zbatojmë dhe kemi parasysh udhëzimet e Allah xhën lewala pa duheshim se do të jemi në rrugën e durr Allahu na lesej Allah xhën lewala na mson se gjithmonë njerëz e durr të jenë në vend të durr që kti vani me i jadun të marrin e në udhëheq por para si duhet drejt e manetit që Zoti xhen leualla na ngarkoi mbi supetona si përgjësi për atë që e dhëm të para ton të që u angazhuan e sakrifikuan por as si përgjësi për brezat e ardhshëm që do të vijnë pas neve. Allah na dësh të marrën e na ruajë Allah nga çdo e keq, nga çdo njeri i ligë keq që bënës që nuk na don të mirën, nuk punon për të mirën e këtij vani, Allah na ruajë nga keqja dhe nga shirriti. Me kaç profesor fund ka arkua e, e zonit Gurshtoni sa fëzatë këni mëtësi, pletësani, gurshtoni mirë dhe pregatitënë për namaz. Sallam ala Muhammadu, ala Ali, ala Ali, ala sallam dhe sëllam dhe sëllam dhe sëllam dhe këthira.